І йому стало легше, що він не сам тут, у тюрмі. Було соромно за таке відчуття, але полегшення прийшло, помими його волі. «Розкажіть мені! Розкажіть мені!» Гірко вимовив Страв свою постійну фразу, якою він завжди розпочинав опитування на уроці. І змовк опустивши на груди голову. «Професоре!» викрикнув крізь сльози Нестор. «Професоре, я розповім, я буду відповідати вам, перед вами, за вас, де б ви не...» «Кожен буде відповідати за себе», похитав головою Страус. «Ми дуже швидко станемо перед найтяжчою матурою». «Ну, не падайте духом, професоре», Стефурак з пересердя Ляснув себе долоною по коліні Треба думати про життя Треба кожну пережиту мить Навіть тюрму Використати для діла Звідусіль досвід брати Деталі Потім ваше перебування в заложниках вилиться у знамениту серію Барвистих епізодів Якими ви на уроці Приводячи їх для розрядки Зачаруєте втомлену Вашою германістикою Аудиторію і збудите силу духу у ваших учнів, і сцементуєте їхні ще хрящуваті хребці. Гарматію, чуєш гарматію? Я візьму тебе до театру в хор. Ти знаєш, який у тебе голос? Добре, директоре, посміхнувся в'язень. Я виступав солістом у зведеному хорі на Олімпіаді в сороковому. Ви були головою журі. Чому тоді мене не запримітили? Ой, тяжка в нас нині репетиція і надто неакустичний зал. Не знаю, чи мене ви зможете взяти, але пісню мою не залиште тут. І він тихо проспівав Ой пощу я конеченька, а в сад. Дивна пісня, спохмурнів Стефурак. За що тебе? Колону запорських активістів відбили, десяток щуць поліцаю закатрупили. Комуністи? Так. Я злегковажу в собі ворога. Заночував у жолобах, то собаками відшукали. Чого так дивитися? Дивуєтеся, що досі живу? За інших допитують, а мені, як не зло, Пам'ять відібрало. Жодного згадати не можу. Загремотіли двері, відчинилися. гарматий на допит, гукнув вахман. П'ятнадцять, шістнадцять. В'язень підвівся, кривлячись від болю. Проходячи повз стефурака, Прошепутів, киваючи на вошебию. «Будьте обережні!» То конфіденти? Мертво стало в камері. Нестерпно повільно тягнувся час. Найтяжчий ворог в'язня. Вошибиї продовжували своє змагання. Вісімнадцять, двадцять шість. Страус сидів на простеленому пальті, мовчав. Стафорак, поколихуючи животом, проходжувався по камері. Та вже б і не жаль, якби хтось, ех, розмовляв саме з собою, а то можна так і справді ні за цапову душу пропасти. «У природі нічого не пропадає», – сказав Страус. «Нас вивезуть у Шепітійський ліс. І знаєте, які потім вродять лісові горіхи? Але ти, як ти сюди потрапив?» Звернувся до Нестора. «Я біг за вами. Доброю людиною виростеш, хлопче, а в театрі повинні працювати лише добрі люди». Нестор з-під лоба глянув на Стефурака. Той зупинився, довго придивлявся до хлопця. «Тридцять дві!» «Сорок!» – з-під стіни. Стефурак пильно дивився на Нестора і ніяк не міг співставити його, теперішнього, з тим влізливцем, який так набрид йому в театрі. А все-таки, дорікнув собі режисер, чому я не подумав, що хлопчина, який постійно рветься до театру без квитка, можливо, щось інше носить у душі, ніж той шибенек, який перелізає через паркан, щоб потрапити на футбольний матч. Несторе, мовив він тихо, ти вже, вибач мені, присягаюся, на кожну виставу бронюю тобі ложу. Мою забронюйте, директоре, сказав Страус. Професоре, перестаньте. Ні-ні, я знаю, найбільш обережних завжди підстерігає найжорстокіша доля. 50-63. «Та замовкніть ви!» – не втерпів Стефурак. «Побачимо, чи завтра ви так само не будете лупити вошей на своїх манжетах?» «Професори!» – заборчали вошебиєм. Зворушений Нестор підійшов до Стефурака. Він ще не міг перебороти здивування, що перебуває тепер на рівних правах із самим директором театру недосяжною величиною, найлютішим ворогом і великим майстром. «Дивуйся», – вгадав його думку Стефурак, – «тюрма Боже, як і смерть, зрівнює всіх». «Директоре», – зам'явся Нестор, – «я, я давно не бачу Завадовської. Чому вона не грає?» «Завадовської? Її вже нема в театрі». «Як нема?» – скрикнув хлопець. «Нема і все!» – розвів руками Стефурак. «Зникла!» Нестор непорушно стояв перед директором театру. Довго стояв, бо не міг збагнути смислу його страшних убивчих слів. А коли зрозумів, і рожеве марево рампи, до якого він так уперто тягнувся, згасло. І театр, і весь світ раптом утратили свої чари, він тихо опустився серед камери на коліна, голову схопив у руки і так сидів, згорблений, не хлипаючи, не плачучи, і тяжко було дивитися на ньому розпуку юнака. «Хіба ви не розуміли, директоре?» – сказав по хвилі Страус, показуючи на Нестора. «Зрозумів. Але де Оленка?» Молодь рішуча за нас. І так повинно бути. Я ж вам говорив: з мого класу зник гімназист Генюк. Генюк? Василь?